Jabur 63 dari ayat 1 sampai 11 Mas Murdaud ketika dia di Gurun Yuda Ya Allah, Engkau Allah Tuhanku, Aku akan mencarimu segera. Jiwaku dahaga kepadamu, Jasadku merinduimu Di tanah gersang tandus tanpa air. Maka aku mencarimu di tempat sucimu untuk melihat kekuasaan dan kemuliaanmu. Kerana kasihmu lebih bernilai daripada nyawa. Bibirku akan memujimu. Demikian aku memujimu seumur hidupku. Aku akan menadah tanganku dengan namamu. Jiwaku akan puas seperti dijamu. Dan aku akan memujimu dengan sukacita. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, aku berjaga merenungkan engkau sepanjang malam. Kerana engkau telah menolongku, maka di bawah naungan sayapmu, aku akan bergembira. Jiwaku mengikut jejakmu dari dekat. Tangan kananmu memberiku kekuatan. Tetapi mereka yang ingin meragut nyawaku akan terbenam jauh di dalam bumi. Mereka mati di tikam pedang. Mereka akan menjadi habuan serigala. Raja akan bersukacita cita kerana Allah. Setiap orang yang berjanji dengan nama Allah akan memuliakannya. Tetapi mulut pendusta akan dibisukan.